Så, hej på er. Eh, det känns helt tryggt att stå där bak med en sångmick i handen. Det här känns väl lite mindre tryggt, men ja. Eh, Maria Edin heter jag och jag gör min premiärpredikan här idag. Det ska bli jätteroligt. Eh, kul att så många kom trots det strålande vädret ute. Jag har varit i stugan tre dagar med mina barn och mina föräldrar och vi håller på att frysa ihjäl. Ja, men idag hade vi inte fått fri som vi hade stannat kvar. Jag tänkte idag prata om att få en helhet i det kristna livet. Och för mig är det verkligen en utmaning. Så Möjligen är det därför Gud har bankat in det här i mitt huvud de senaste veckorna. För att jag behöver höra det själv kanske, jag vet inte. Men det kanske finns fler som har en utmaning i det här. En, en normal vecka för mig, den... Den innehåller tre små barn som ska hämtas och lämnas hit och dit. Jag har ett jobb. Och så har en man som jag helst vill hinna prata med ibland. De här skjutsningarna. Till och från skola och dagis. Och det är dansträningar. En ve Två veckor var det till och med simträning. Varje dag halv fem. Det vill säga innan man har slutat jobbet. Skulle man ha en unge på simträning. Det var en svettig vecka. Man ska hinna handla, man ska hinna tvätta, man ska hinna laga mat Bädda sängen, även om jag ser det som överkurs, det hinner jag aldrig Och så vill man ju helst att barnen ska vara ute och få lite frisk luft Så det måste man också hinna med, en normal vecka Ibland får vi för oss att leka lyckliga familjeutflykter Då packar vi picknick och så får vi ut och det slutar nästan alltid i katastrof för att någon blir kissnödig, hungrig eller less när man är längst bort hemifrån. Ehm. Har man riktigt otur blir det föräldramöte på dagis också en vecka. Då kör det ihop sig helt. Då måste man kalla in barnvakten. Ehm. Och så, mitt i allt det här så ska jag på hemgrupp varje onsdag. Och så går jag på möte i kyrkan varje söndag. Har ni såna här veckor? Är någon som känner igen sig <laughs> Ja, förr i tiden. Det är ju inte alla som har småbarn förstås. Men jag vet inte, mina föräldrar är pensionärer och jag, jag tycker att de verkar också ha ganska fullpackade veckor. Ja, eller hur? Det, det är det ena med det tredje som, som de också ska hinna. Och jag upplever att det är väldigt lätt när jag är här i kyrkan på söndagarna. Även på hemgruppen så är det jättelätt att känna sig att man lever nära Gud. Att man, man känner sig som en god kristen på söndagarna. Och för min, i mitt fall också på onsdagskvällarna, när vi är hemgrupp. Eh, det är jättehärligt att få frisa Gud tillsammans. Att få prata med andra människor om sin tro. Och verkligen dryfta svåra frågor. Att kanske läsa Bibeln tillsammans och sjunga och be tillsammans. Det är jättehärligt. Men all annan tid då. Mitt i allt det där kaotiska som är varje vecka, nästan varje dag ibland. Då är det ju lite mindre lätt. Och känna att Gud är nära oss. Och det är det jag har funderat så mycket på. Hur man får ihop det. Hur man har med Gud i sin vardag. När man tvättar och lagar mat och fraktar barn. Och jag tror att det är just när man får ihop det här vardagslivet. Med livet med Jesus. Det är då som det händer grejer. Det är i alla fall min erfarenhet. För jag lyckas ibland. Och... Jag brukar tänka på det som Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet. Ni kan få slå upp det. Kapitel 5 vers 16 till 19. Första Thessalonikerbrevet 5 vers 15 till 16 till 19. 16-19 Nu läser jag ur Bibel 2000 Ni har kanske andra översättningar Men så här står det här Var alltid glada Be ständigt Och tacka hela tiden Gud Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus Släck inte anden Sen fortsätter det Förrakta inga profetior Men pröva allt Ta vara på det som är bra Och avh avhåller från allt ont Men det är mest de första verserna här Vers 16-18-19 Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Är det lätt att vara glad jämt? Eh, inte kanske. Eh, är det lätt att tacka Gud jämt? Ja, om livet flyter på och allt går bra, då är det ganska lätt att tacka Gud för allt som händer. Men livet ser ju inte alltid ut så. Ibland har man det tungt. Det händer svåra saker i världen. Och då kanske man tycker att det är svårare att tacka Gud- jag ser det mer som en viljehandling än en känslohandling ibland kan man ju tacka Gud i det som händer i livet inte nödvändigtvis för allt som händer för allting som händer är ju inte Guds vilja men, men sen fundera på det här var alltid glada det lyckas då inte jag med men det är ju Kåra skrattar jag vet inte. Men, men man kan ju ändå liksom, det är ju inget som vi klarar i egen kraft men med Jesus i våra liv Så kan man kanske ha en annan approach Till livet Sen säger han så här, be ständigt Och jag tror inte Att han menar att vi ska sitta djupt Försjunkna i bön Med knäppta händer och ögonen stutna Och kanske renta på knä Så levde ju inte Paulus själv Han var ju jättemycket ute och rörde sig bland människor Så levde inte heller Jesus Han var också jättemycket ute Och pratade med människor de bad naturligtvis också mycket själva. Men, men jag har tagit till mig det här med att be jämnt. För det går ju inte att sitta jämt och be och ha tyst och lugnt omkring sig. Men att ständigt ha kommunikationen igång med Gud, det går ju. Det kan man ju alltid ha på cykeln eller i bilen eller när man hänger tvätt så kan man säga så här hjälp mig nu att hitta en parkeringsplats när man kör bil man kan också be i sådana här små helt vardagliga saker jag är lärare och innan jag går på lektion så brukar jag typ på vägen från mitt skrivbord till min lektionssal prata lite med Gud om den lektionen som kommer och be om lite vishet och ledning det blir som en praktisk bön mitt i vardagen och det funkar ju även när det är hektiskt. Eh, så att man aktar sig för det här att bara kommunicera med Gud på söndagarna eller på hemgruppen. Vilken dag man nu har det. Och för det är bara om man, man kanske ber på kvällen och tycker att det är jätteskönt att man har en fantastisk bönestund. Och det ska man absolut ha. Men, men jag tror, alltså för mig är det viktigt att ha det här hela tiden igång. Då blir det lättare för mig att leva det kristna livet i vardagen. <här> Då blir Jesus en del av vardagen Och jag blir i alla fall mindre stressad och frustrerad Och så blir jag mer glad Kanske inte alltid glad, men jag blir mer glad Och Jesus vill ju absolut hjälpa oss också Med sådana här helt vardagliga problem Han vill inte bara hjälpa oss när vi har det svårt Och när verkligen livet håller på att falla över en Och krossa en Utan han vill hjälpa oss varje dag i det vardagliga inom de små bekymmerna Det finns några bibelord Som De är mina favoriter Även om jag inte alltid är så bra på att hitta igen dem som står i bibeln Men nu har jag kollat upp det Så nu kan jag tala om det för er Ephesie brevet 6 och 10 Ephesie 6 och 10 Där står det så här Hämta nu styrka hos Herren Av hans oerhörda kraft Det är nästan ett av de enda Bibelorden som jag kan utan till Och dessutom vet vars det står Jag är inte bra på att memorera saker Och ting utan till Jag vet ofta ungefär vad som står Och ungefär vart men inte mer exakt än så. Jag tycker det är fantastiskt Hämta nu styrka hos Herren Av hans oerhörda kraft För vi själva har inte så himla mycket kraft i oss Att vi kan lösa alla Små och stora problem. Men Gud har den kraften. Så där kan vi hämta styrkan. Ett annat bibelord: det är första Petrusbrevet 5 och 7. Första Petrusbrevet 5 och 7. Och sen favorit. Kasta alla era bekymmer på honom Till han sörjer för er Ni Kasta alla era bekymmer på honom Till han sörjer för er Det är också väldigt vilsamt Att få tänka på det att alla, Både små och stora bekymmer De kan vi släppa till Jesus När vi ber, när vi ber om att få slippa ett bekymmer då, då kan vi liksom sedan lämna det Då löser Gud det åt oss Kanske inte alltid som vi själva hade tänkt lösa det. Men någon lösning kommer nu. Sen vill jag också att vi ska läsa. Nu blev det mycket bläddrande här. Men ni ska få bläddra fram Filipperbrevet 4. Filipperbrevet 4. Vers 6 och 7. Sen ska vi prata lite mer. Då står det så här, hittar ni. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och tankarskydd i Kristus Jesus. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då tänker jag så här om jag ber ständigt och så står det så här att om jag ber om ett bekymmer och tackar Gud och låter honom få veta mina önskningar i frågan, då löser det här bekymret för sig. Och så ber jag ständigt, då kan jag ju inte ha några bekymmer kvar snart. I bästa fall. Kanske kommer nya att hoppa på mig. Jag vet inte. Men man hoppas ju att man slipper få fler bekymmer. Så när vi behöver styrka för att klara alla bekymmer. Våra vardagliga. Då finns Gud där. Och när vi ber honom då hjälper han oss. Han ger oss exakt precis det vi behöver. Sen är det ju väldigt lätt att man själv försöker komma på vad man vill att Gud ska ge oss att man ber sig, snälla Gud, ge mig just exakt den här och den här lösningen på problemet men han kan ju ha en helt annan plan så det, det gäller att lyssna lite och se vad Gud vill det står också i Matteus evangelium sjunde kapitlet så står det så här be så ska ni få, sök så ska ni finna och bulta så ska dörren öppnas den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas och det, det är ju liksom samma som de här bibelorden säger att om vi ber Gud om någonting så får vi det och då är det tycker jag i alla fall lättare att komma ihåg att man kan be ständigt varje dag i allt ehm. och då tror jag att man får en bättre helhet i sitt liv en helhet med Jesus i centrum. Hur blir man bra på det här då? Det var i alla fall inte så att när jag vaknade upp en morgon höll jag på att säga och, och upptäckte att Gud fanns för fyra, fem, fyra år sedan så kunde inte jag det här. Och jag är fortfarande långt ifrån i mål. Utan det är ständigt en väg. Men, men jag, jag har väl funderat mycket på hur man kan träna sig. Att ha en tydligare och starkare och mer ständig kommunikation med Gud. Och mitt allra bästa tips som jag tror det är lärjunga träning Att man har en lärjunga kompis som hjälper en på vägen. Eller man hjälps åt på vägen. Det tror jag är, är grejen. Om man vill... Bli en överlåten lärjunge till Jesus så får man nog öva lite. Och jag tror inte att man klarar det sådär helt på egen hand. Och det här knyter ihop lite med det Rickard pratade om förra veckan. Och den här lilla läxan vi, vi har fått. Att man ska lyssna på Jesus. Att man verkligen ska, ska be Jesus visa vägen. Då kanske han visar vägen. Han kanske visar någonting till och med lite obekvämt som att han säger, Maria du ska predika i år ska du predika i korskyrkan då blir jag skräckslagen och det, det, det har han visat mig för ganska många månader sedan och jag var lite skräckslagen men sen när jag väl fick frågan så kändes det ganska okej okay. alltså det, det är klart jag ska göra det att man men man kan behöva hjälp också på den här vägen, även om man får ett sånt här tilltal så måste man kanske få hjälp att våga ta steg i tro så att man faktiskt gör det Annars hade jag ju kunnat säga, nej jag ska, eh, ja, jag ska göra något annat just den söndagen. Jag ska till tandläkaren eller något. Eh, man vet aldrig, de kan ha tid <laughs> Och man blir nog skräckslagen. Eh, men istället så kan man ta steg i tron. Eh, prata med någon. Och jag har haft lärjunga grupp med Teres i två år. Ganska precis nu. Och eh, ja, ni hörde ju nu som mitt liv. Det var ju ganska hysteriskt. Och Teres har också ett ganska aktivt liv. Med full fart hela tiden. Och om vi har lyckats träffas nästan varje vecka mellan, ja, varje eller varannan vecka i två års tid då tror jag att det är, det är liksom en välsignad tid. Den har inte vi fixat fram själva utan det är Gud som har fixat att vi kan träffas för att det ger oss så oerhört mycket. Och kan Gud fixa tid åt oss då kan han fixa tid åt dig och dig och alla som alla som verkligen vill det. Så jag rekommenderar att, att ge det en chans Och det är så himla bra för att man kan Om man läser något i Bibeln som kanske blir en väldig utmaning Då kan man prata med det om någon Om det med någon eh, Och verkligen få drifta det med någon som man litar på eh, bekänna sina synder tillsammans Och prata om vad man ska göra för att det ska gå bättre nästa gång Och så vidare det, ja, det är så himla bra Sen fungerar det för mig också väldigt mycket så att när man har en regelbunden träff Att jag vet att nästa vecka då ska vi träffas Och då har vi alltid läst ett avsnitt i Bibeln tillsammans Vi brukar läsa ungefär fem kapitel varje vecka Det blir lite motivationshöjande va Om jag vet att jag på tisdag ska träffa Therese och prata om Lukas kapitel 6-10 Som jag ska göra på tisdag Då ser jag gärna till att ha läst det, det blir ju som pinsamt annars och, och säga att nej jag hann inte. Så då läser jag fem kapitel varje vecka och det skulle jag nog inte få till annars. Eh, så för mig det blir en liten kontrollstation. Det blir som en hemläxa och jag som är lärare gör ju alltid mina hemläxor förstås. Även om jag tycker mer om att ge hemläxor till andra. <laughs> eh, men, men det är ju så väldigt lätt att komma ur goda vanor. Om man har en god vana och läser Bibeln varje dag och ber varje dag. Och Det har funkat i flera års tid att säga grattis. Alltså, det är fantastiskt. Jag är avundsjuk. För att mina goda vanor de, de bryts väldigt lätt. Till exempel av en roman som jag råkade köpa i torsdags. Roslund Hellström. Två soldater. Nu kan jag inte släppa den, men den tar väl slut snart. Det är inget fel att läsa romaner. Det är absolut inget fel att se på film eller vad man nu gör. Men jag kan känna att, att jag måste ta paus i den. där. Jag kan inte ha böcker hemma som jag ska läsa hela tiden. För att då kommer jag ur här, då glömmer jag bort att jag ska läsa Bibeln också. Och eh, jag vill läsa Bibeln, men jag blir så distraherad av så mycket annat. Och det kanske finns, finns fler som känner igen sig på det. Eh, sen är jag en läsare, jag läser jättemycket. Så jag hinner väl kanske med alla sorters läsande. Men där är man ju väldigt olika. En del tycker jag att det är ganska jobbigt att läsa. Att det går sakta och det går trögt. Och man får inget riktigt flyt i läsandet. Och då måste man ju hitta andra sätt att ta in Guds ord. Som att sitta här och lyssna, till exempel. Så det man läser själv. Jag har också laddat ner jättemycket predikningar från, från nätet. Det finns en... Pastor som jag vet inte ens vad han heter Men han, han är i Jönköping Och han är fantastisk på predika För jag har laddat ner säkert 15 av hans predikningar Och lyssnat på Man kommer aldrig ihåg vad han heter Så att det finns jättemycket att, att hämta på nätet Om man vill Kan man lyssna när man cyklar till jobbet Eller jag lyssnar mycket när jag åker buss i vinter När jag cyklar tycker jag det är lite värre att lyssna Då vill jag, jag vill helst höra trafiken så, där, som, så att inte trafiken Kommer allt för nära in på men, men man, man får ju som liksom hitta något sätt som passar. Så. Sen har vi gjort så i hemgruppen det senaste året. Ett och ett halvt år kanske. Att vi har, vi har pratat om söndagens predikan. Hur länge har vi gjort det? Ja, ett år kanske. Mm. Och, och det tycker jag också har varit väldigt bra. För man hör någonting på söndagen och så går man hem och så funderar man. Så får man kanske någon fråga eller man kanske rent har fått en utmaning som vi fick förra veckan en läxa med, med skriftlig feedback så går man hem och funderar på det och då tycker jag det är så bra att vi några dagar senare pratar om det tillsammans och vi har några i hemgruppen som inte så ofta är på mötet i kyrkan så då börjar vi alltid med att sammanfatta vad det handlar om och sen kan man diskutera vidare utifrån det och det tycker jag också är ett för mig är det ett väldigt bra sätt om jag får sammanfatta något jag har hört för jag minns aldrig något om jag bara hörde. det det är därför ni alltid ser mig flitigt antecknande här framme För annars vet jag inte vad det handlar om Fem minuter senare Om jag dessutom sen repeterar det på onsdagen Och pratar om det, då kan jag det sen då, då sitter det fast eh. Och då, om man får prata vidare Om de här tankarna man har fått Då blir det som en utmaning att försöka leva efter det lite mer också Och det är det, dit vi vill Att leva efter Guds ord Det är väl det vi strävar efter allihop och jag tror att om man har Gud med i sitt liv varje dag att man ber varje dag man man har den här kontakten påkopplad så att säga då kan man då lever man ett kristet liv som syns att folk märker att det är något särskilt. Matteus skriver i eller Jesus säger i Matteus kapitel 5 vers 13 till 16 det kan vi läsa. Matteus evangelium kapitel 5 Vers 13-16 Ni är jordens salt Men om saltet mister sin kraft Hur ska man få det salt igen Det duger inte till annat Än att kastas bort Och trampas av människorna Ni är världens ljus En stad uppe på ett berg Kan inte döljas Och när man tänder en lampa Sätter man den inte under sädesmåttet Utan på hållaren Så att den lyser för alla i huset på samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Ni är jordens salt och ni är världens ljus. Jag tror att om man har en helhet i sitt liv med Jesus i centrum då kan man lättare sprida det livet vidare också. Då kan man vara ett ljus för andra det saltet i världen och sprida Jesus evangelium till andra människor. Det, det är ju inget som, som vi gör Utan det är ju det är Gud som gör det i andra människor Men vi kanske kan föregå med gott exempel Så att man öppnar ögonen Hos människor, att de blir nyfikna Vad är det hon har som inte jag har Det tror jag att man verkligen måste Att man kan tänka på Sen är det ju inte upp till mig Men, men jag kan vara en förebild För alla andra Genom sättet som jag lever på Och vi vill ju att andra människor ska få lära känna Jesus på samma sätt som vi känner honom. Och om vi är här då, att vi liksom lever som en förebild då tror jag att vi kan nå dit. Nu är jag ingen historiker, men Franciscus, den helige Franciscus lär har sagt så här, och det här citatet läste jag i en predikan av Bobrander Och jag tyckte det var så himla coolt, för då ska Franciscus han har skickat ut munkar för att vittna. Och då sa han så här till dem Gå ut och vittna för människorna Om det behövs, använd i nödfall ord Han säger det igen Gå ut och vittna för människorna Och om det behövs så använd i nödfall ord Alltså vittna med ditt liv Det var väl det han ville ha sagt Och jag som tycker det är lite svårt att vittna med ord inför människor Får tänka att jag får väl vittna med mitt liv då jag får försöka vara en god förebild Och vara ett ljus för andra Så vad gör vi då? Ja, vi skaffar oss själv En helhet i livet Att vi alltid har Jesus i centrum Vi kanske redan har det Men man kan väl alltid bli lite bättre på allting Så att Jesus är med oss varje dag Varje ögonblick och då tror jag att vi, man kan bli mer frimodig Och berätta om Jesus för andra Och vara ett ljus för andra Så mina utmaningar till dig Kräver ingen återkoppling Men det är att skaffa dig en lärjunga kompis Det är den första grejen jag tycker att alla borde ha Det, det är så himla bra Och om du inte vet själv vem, vem som skulle passa Eller om du inte vågar fråga Kanske du kan prata med någon i församlingsledningen. Peter kanske kan administrera sådant, till exempel. Eh, så kan de hjälpa dig. För jag tror verkligen att man behöver någon egen coach. En kristen coach låter inte fantastiskt. Eh, sen får man också, tycker jag, att man ska öva på att dela sitt vittnesbörd. Vi gjorde det i hemgruppen veckan Och jag tyckte det var skitläskigt, trots att det bara satt väldigt bekanta människor där. Så jag vet inte varför det blev så konstigt. Men det tyckte jag, det var, det var en utmaning för mig. Och slutligen, be ständigt. Låt ditt liv bli en helhet med Jesus i centrum. Och kom ihåg att Gud är med alltid i din vardag. Och han ger alltid styrka. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Och när du ber om det så får du det. Amen.